Harul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi-te-a adus, Să sădești în noi, arul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 9, și versetul 22 Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Întărirea lui Saul în cunoașterea lui Iisus Hristos era o lucrare care creștea zilnic, prin faptul că el cunoștea desăvârșit toate prorociile din Vechiul Testament cu privire la Mesia, la Hristos, și acum le putea armoniza fără greș în lumina descoperirii de pe drumul Damascului. Pentru el era o mare plăcere să cugete la scripturile care îi limpezeau mai mult persoana mântuitorului său. Zice un înțelept, odată trasat drumul, nu se poate să nu mergi înainte. După ce ai cunoscut strălucirea luminii, cum să mai poți îndura întunericul? bine zicea titu maiorescu nici unul din cei ce au înțeles odată adevărul nu se mai întorc la vechile erori iar un alt înțelept sublinia cu putere cunoașterea este o aventură prea frumoasă ca odată porniți pe căile ei să ne mai putem abate ori reîntoarce din drum Saul primise în sine sămânța lui Dumnezeu, pe Hristos, și această sămânță, după legea vieții, merge înainte și nu mai poate face cale întoarsă. Viața normală cu Domnul Isus este creșterea și întărirea din zi în zi. Unde este viață, este și creștere. Mereu spre o lumină și mai puternică, spre o dragoste mai fierbintă și spre o sfințenie mai vădită. Iată cum trebuie să fie viața noastră de răscumpărați ai Domnului. Repetăm ideea ca să înțelegem mai bine adevărul. Viața nouă pe care am primit-o în urmă nașterii din nou, prin credința în Domnului Isus, crește și se întărește în fiecare zi. Aceasta este o dovadă că nașterea din nou s-a petrecut cu adevărat în noi. Unde nu se vede creștere, noi viață viața nouă. Oricare ar fi împrejurările cel născut din nou, crește și se întărește fără întrerupere. Viața nu se oprește din mersul ei nici ziua, nici noaptea, nici vara, nici iarna, nici când e vorbită de bine, nici când este batjocorită. Se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei. Când te întărești în viața cu Hristos, faci de rușine pe cei care luptă împotriva lui Hristos. Viața este o luptă și în luptă câștigă întotdeauna cel mai tare. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Dovedind că Isus este Hristosul Când dovedești că Isus este Hristosul, totdeauna ai argumente și faci de rușine pe împotrivitorii. Cine înalță adevărul să nu se teamă de înfrângeri. Ca să dovedești că Isus este Hristosul, trebuie mai întâi ca El să lucreze în viața ta să te întorci la El și să-L lași să lucreze în tine. Adevăratul creștin trebuie să dovedească în fața oricui, prin trai, prin vorbire și prin tot ce are că Isus este Hristosul. Ca să poți dovedi adevărul, trebuie să-L cunoști, trebuie să-L înveți cu stăruință. Poți dovedi că Isus este Hristosul cu Scriptura, dar nu e de ajuns atât. Trebuie să-L ai ca mântuitor personal. Atunci îl cunoști cu adevărat atunci poți face dovada puterii și dragostei sale. Domnul Iisus are nevoie de vase prin care să dovedească lumii că El este Hristosul. Un martor al lui Hristos trebuie să aducă dovezi. Cea mai puternică dovadă este puterea duhovnicească, puterea credinței, puterea dragostei, puterea răbdării. Puterea de convingere are la temelie puterea duhovnicească iar puterea duhovnicească are la temelie pe Hristos în viața practică și lucrarea Duhului Sfânt. A vesti pe Hristos fără putere e o trudă zadarnică, nu poți face dovada că El este Hristosul. Mai mult ca oricând, semenii noștri au nevoie de dovezi pentru ca să se convingă de un adevăr. Trebuie să ajungem la o materializare a credinței, pentru că lumea este tot mai materialistă, iar această materializare înseamnă Hristos în noi, văzut de toată lumea. Hristos astăzi se materializează numai în viața celor care l-au primit cu adevărat. Și nu putem să materializăm pe Hristos în viața practică decât atunci când renunțăm la materie, când suntem dezlegați de ea, când trăim în Duhul în locurile cerești, când umblăm plin de putere, trecând peste toți șerpii păcatului. Aceasta înseamnă Hristos materializat, înseamnă Hristos în trup, Singurul de care are lumea nevoie. Slavă! Dumnezeu slăbind, căci din veci spre veșnicie ar din ai Versetul 23 După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l Împotriva mărturiei lui Saul, iudeii nu mai aveau niciun argument și nicio putere. Atunci s-au sfătuit să folosească ultimul argument al urii, moartea celui pe care nu-l puteau combate. Forța este folosită numai de cei care n-au adevărul și dreptatea de partea lor. Aceasta este o lege în lumea păcatului stăpânită de diavolul. În împărăția lui Dumnezeu nu există această lege. Cine prigonește nu are niciodată dreptate. Cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Un proverb african glăsuiește, ochii merg acolo unde nu vor, dar picioarele nu merg niciodată acolo unde nu vrei. Iudeii voiau să omoare pe Saul, deci era un păcat cu voia care nu mai are iertare în fața lui Dumnezeu. Se ridică aici o întrebare, când s-a petrecut acest lucru în viața de slujire a lui Saul? Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi spun că după întoarcerea lui din Arabia, adică după trei ani, s-ar înțelege acest lucru din expresia după câtva timp, care arată un timp nedefinit mai lung sau mai scurt. Dar acest lucru, stabilirea timpului, e de mai puțină însemnătate, căci dacă ar fi fost însemnat, Duhul Sfânt îl arăta așa cum a arătat celelalte lucruri de care avea nevoie Biserica lui Hristos. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare. Gânduri duhovnicești Într-o lume vrăjmașă lui Hristos nu poți avea pace. Dar nu te teme, mântuitorul tău este mai tare decât lumea în care te afli și te va izbăvi de orice primejdie. Reprezentanții religiei se neliniștesc atunci când un suflet îl înalță numai pe Iisus și numai pe El. În neliniștea lor caută toate mijloacele să scape de un astfel de om. Nimeni nu se luptă cu statuile, ci numai cu ostași vii, chiar dacă aceștia nu sunt așa de falnici ca statuile. Diavolul se luptă numai împotriva celor care au viață din Dumnezeu. Cu cei morți în păcat nu are nimic. Îi lasă netulburați în starea de moarte. Cel mai neînduplecat duh vrăjmașului lui Hristos este Duhul Legii, pentru că are o parte din adevăr, dar este cu totul străin de Duhul Harului. Domnul Iisus Hristos a adus pe pământ harul și adevărul, iar legea a fost dată prin Moise. Ea a fost impusă, dar omul n-a putut să o împlinească, de aceea a rămas sub blestem. Mântuitorul, prin Gerfa sa, ne-a răscumpărat din robia legii și fără de legii. Numai în Hristos se află într-o deplină unitate harul și adevărul prin care se ajunge la mântuire. De fapt, în nou legământ, Adevăr fără har nu există și nici har fără adevăr nu-i cu putință. Când se întrebuințează separat harul de adevăr sau invers, e ca și când s-ar întrebuința separat sodiul și clorul, omoară pe om. Unite însă dau sarea care păstrează viața. Iudeii s-au sfătuit să-l omoare pe Saul. Pentru că ei întrebuințau numai adevărul legii și le pădau adevărul harului. Toți cei care folosesc legea lor, poate fi și o lege de nuanță creștină, dar de tip mozaic, fiecare partidă din creștinism are o lege, un crez al ei, deci toți cei care folosesc legea lor, o sândesc pe ceilalți care au alte legi, adică alte învățături. Harul unit cu adevărul nu iau viața nimănui, ci în înalță lumina izbăvirii pentru toți cei care vor să o primească. Și apoi l-ai adus Nouă prin Hristos Iisus, mielul care mi-a purtat, s-ar de greu păcat. Ne-nchinăm, ne-nchinăm, ție laudeți Versetul 24 Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul, Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Cu toate că Domnul n-a făcut o minune ca să scape viața lui Saul din primejdia în care se afla, nu se poate spune că el nu asupra supravasului său ca să nu-i se întâmple vreun rău și astfel să fie împiedicată lucrarea lui. Domnul a rânduit toate ca viața lui Saul să fie ocrotită. Iudeii au pus oameni de pază la toate porțile cetății cu aprobarea proconsulului arab Areta ca să nu poată ieși Saul. Planul lor însă a fost zădărnicit de Domnul Isus, care a pregătit o izbăvire deosebită, dar pe cale naturală. Aceasta a fost prima prigoană din cele multe care au urmat în viața lui Pavel pentru numele Domnului Isus Hristos. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-L omoare. Gânduri duhovnicești Diavolul face planuri, dar noi, urmașii Domnului Isus, nu suntem în necunoștință de planurile Lui și le nimicim dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dușmanii urmașilor Lui Hristos pot păzi porțile și pot unelti împotriva lor, dar nu se întâmplă nimic în afara voii Lui Dumnezeu. Ei păzesc porțile cetăților, dar porțile vieților le lasă deschise, ca să intre deavoleștile gloate de ură, pismă, mândrie și tot felul de păcate. Cine veghează cu grijă ca să facă rău altuia, este un adormit față de propria lui mântuire și fericire. Cum să fie fericit cel care vrea să ia viața altuia? Cum să aibă pace și bucurie cel care pândește pe aproapele său ca să-i facă rău? Când iudeii, adică religioși, din pricină că legea lor este amenințată de adevărul Harului, caută să omoare pe cei care vestesc acest adevăr, Dumnezeu aduce la cunoștința lor uneltirile acestor vrăjmași. Iudeii pot să pună păzitori mulți în jurul urmașilor lui Hristos, dar de viața lor nu se vor putea atinge. Dumnezeu are mai mulți îngeri păzitori care tăbărăsc în jurul celor care se tem de El. De lucrul acesta să fim de plin încredințați, slujitori ai adevărului Harului, frații mei! Slavă și închimarea Dumnezeu Dumnezeule ne Tu ne ești Har din tine ai apri versetul 25 Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat. Dumnezeu se folosește și de noapte și de zi, și de vremuri tulburi și de vremuri liniștite, și de boala omului și de sănătatea lui, și de pierderile, ca și de diavolul ca să-și împlinească planul său veșnic cu privire la un singur slujitor al său sau cu privire la întregul său popor. În mâna Domnului sunt toate și El face ca toate să lucreze spre binele împărăției sale și a oricărui credincios în parte. Ucenicii l-au luat. Ucenicii veghează asupra ucenicilor, așa cum un mădular din trup veghează asupra celorlalte mădulare. Lupta dintre mădulare înseamnă nimicirea trupului. La vreme de nevoie Dumnezeu ne dă lumina și mijloacele de care avem nevoie ca să ne păzim de oameni. Ne păzim numai până când sosește ceasul. Așa s-a întâmplat și cu Domnul Isus. Da, adevărații ucenici ai Domnului Iisus cunosc pe ucenicii lui pentru că au același duh și o crotesc atunci când viața le este amenințată fie din partea legii, fie din partea fără de legii. Ei caută și găsesc mijloace pentru izbăvirea lor din orice zid vrăjmaș. dia te face inventiv, a zis Shakespeare. Numai în lumina Harului se văd căile izbăvirii sufletelor din orice robie. Fiii Harului au totdeauna această lumină, pentru că Duhul Harului îi umple. L-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Dumnezeu folosește diferite mijloace pentru a ocroti pe ai săi. Prin faptul că s-a folosit coșnița în izbăvirea lui Saul, coșnița n-a devenit un obiect mai sfânt ca celelalte obiecte. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Versetul 26 Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipiască de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Saul s-a înapoiat la Ierusalim pe drumul pe care a venit la Damasc. Dar ce deosebire între cel care venise, prigonitorul de moarte al Bisericii lui Hristos și între cel care se înapoia, mădularul Bisericii lui Hristos. Se întorcea la Ierusalim un om nou, plin de Duhul lui Hristos. Când va fi ajuns în locul unde i-a ieșit Mântuitorul în cale, se va fi adâncit cu gândul la cele întâmplate atunci și va fi rostit o rugăciune de mulțumire Domnului Isus. Iar la Ierusalim, când va fi ajuns la locul unde a fost omorât Ștefan și își va fi adus aminte cum era el îngenunchiat, rugându-se pentru iertarea celor ce le omorau cu pietre, Apoi va fi văzut locul unde păzea el hainele ucigașilor, ce minte de durere vor fi trecut prin sufletul său. Acum toate aceste lucruri și faptele privea cu alți ochi, iar fața strălucitoare a lui Ștefan, ca a unui înger, o vedea strălucind și mai puternic. Credem că și aici se va fi închinat Domnului Isus și va fi mulțumit că l-a mântuit în chip așa de minunat din vechea lui stare de păcat și de întuneric. Sosit în Ierusalim, Saul nu s-a mai dus la vechii lui prieteni, nici la casa mare lui preot, nici la vestitul său învăzător Gamaliel, ci a căutat pe noi săi frați, pe cei pe care cu un timp în urmă i-a prigonit cu o ură de moarte. Acum dorea cu tot sufletul să se apropie de ei, de apostoli și de întreaga a lui Hristos. Frații însă îl priveau cu teamă, nefiind siguri de cele auzite despre el. Dumnezeu însă a făcut îndată lumină. Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el căci nu puteau să creadă că este ucenic. Dacă vrei să te lipești de ucenicii lui Hristos, dar ei nu au încredere în tine din pricina trecutului tău, lipește-te mai mult de Domnul Iisus și El îți va deschide o cale prin care vei ajunge la credincioșii săi cu care vei putea avea părtășie. Duhovnicește înțelegând lucrurile numai în locul păcii, în Ierusalim, găsește adevărați ucenici ai Domnului Isus și te poți lipi de ei. Unde nu-i pace, nu unitate, pentru că unirea Duhului se păstrează prin legătura păcii. A căutat să se lipească de ucenici. Să ne lipim de credincioși, căci lipindu-ne de ei, dovedim că suntem lipiți de Domnul Isus. Lipindu-ne de ucenicii Domnului, ne desăvârșim lipirea față de Domnul. Chiar dacă la început nu avem încredere în ei sau ei în noi, totuși să ne lipim, căci adevărul nu întârzie să se arate. Se temeau de el. Teama este o fică a necunoașterii, a lipsei luminii. Să fii prudent, dar să nu te lași orbit de frică. Prudența este viață, frica este moarte. Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt știe să facă deosebire între prudență și frică. Nu puteau să creadă. Când nu poți să crezi, dar ai vrea să crezi, Dumnezeu îți dă putere și lumină ca să poți crede. Când însă nu vrei să crezi, Dumnezeu te lasă în voia ta. Atunci viața îți merge din rău în mai rău, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Dacă ucenicii lui Hristos nu pot să creadă că și tu ești ucenicul lui, dă dovadă prin trăirea ta, nu numai prin vorbe, că ești ucenic. Atunci vor avea încredere în tine. Și mi l frumos, nouă prin Iisus Hristos, Să putem deplini intra în sfințită casa ta. Ne-nchilăm, ne-nchilăm, Ție laudeț -ți cânta, versetul 27 Atunci Barnaba l-a luat cu el și l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Cine era acest Barnaba și cum ajunsese el să-l cunoască pe Saul din Tars ca om întors la Domnul Isus Hristos? Numele al lui Barnaba era Iosif un levit din Cipru, care în urma primirii Domnului Iisus Hristos ca mântuitor al său personal și-a vândut ogorul pe care îl avea, iar banii a pus la picioarele apostolilor. Din pricina acestei fapte, apostolii i-au dat supranumele de Barnaba, care în înseamnă fiul mângâierii, căci fapta lui a fost o mângâiere pentru săracii din Biserica lui Hristos, abia născută. Cu ce ocazie a cunoscut Barnaba pe Saul? Unii cercetători sunt de părere că Barnaba, fiind din insula Cipru în fața Tarsului, a putut veni să studieze la Tars și a fost coleg cu Saul. Alții spun că Barnaba, fiind evreu elenist, cu ocazia prigoanei din Ierusalim, a plecat și el și astfel a ajuns la Damasc, unde a auzit și a cunoscut mai multe amănunte ca cei din Ierusalim despre întoarcerea lui Saul. Un lucru știm sigur că Barnaba s-a ocupat de aproape de Saul și lucrul acesta a fost în planul lui Dumnezeu. Barnaba, om credincios, cunoscut de apostoli, a condus pe Saul în fața lor și îndeosebit în fața lui Petru, unde a rămas 15 zile. Pentru Saul, Barnaba a fost o mare mângâiere și o întărire pe calea cea nouă și vie a Domnului Isus Hristos. Atunci Barnaba l-a luat cu el. Gânduri duhovnicești Când nu ești înțeles și primit, fratele meu Domnul Iisus te privește, te urmărește de aproape Și îți trimite un Barnaba care te va mângâia și te va întări El te va călăuzi acolo unde trebuie Ai încredere în Mântuitorul tău care este Domnul Harului Pe lângă fiul mângâierii, numele Barnaba mai înseamnă și fiul prorocului Fiul celui ce vede, fiul celui ce vede înainte Cine este fiul mângâierii și al luminii care străbate viitorul, acela nu face greșeli și se poartă cu dragoste față de toți oamenii și mai ales față de cei care mărturisesc pe Domnul Isus. El duce pe orice om la apostoli, la învățătura apostolilor, la Biblie, să istorisim totdeauna adevărul care îl cunoaștem bine, fără să adăugăm sau să scoatem ceva din el. Dacă suntem fiul luminii, facem așa. L-a dus la apostoli. Apostolii înseamnă și ceea ce prin Duhul Sfânt au spus apostolii, adică Noul Testament. Cine te duce la apostoli, ai încredere că te duce bine. Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit. Când vezi cu adevărat pe Domnul, adevărul lui îți vorbește, iar tu nu mai ai nicio îndoială. Atunci pleci să propovăduiești cu îndrăzneală numele lui. Dacă nu-l propovăduiești, nu te-ai întâlnit cu el, deci nu-l cunoști. Orice om spune ce a văzut, mai ales dacă a văzut ceva neobișnuit, căci omul este o ființă căruia îi place să vorbească. Faptul că ai văzut pe Domnul, te-ai întors la El și că propovăduiești numele Lui sunt argumente puternice pentru a fi primit cu încredere în rândurile credincioșilor. În Damasc propovăduise cu îndrăsneală în numele Lui Isus. Numai când ești biruit de adevăr îl propovăduiești cu îndrăsneală. Nimic nu ți dă îndrăzneala adevărului decât adevărul de care te-ai convins. Atunci nu te mai temi de suferință sau de moarte din pricina mărturisirea adevărului. Domnul Isus este adevărul. În numele lui Isus. Tot ce facem să facem în numele și pentru numele Domnului Isus, acesta e rostul nostru pe pământ, dacă suntem creștini. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetele 22 la 27. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Cristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-L omoare.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 Cântăm cântarea Slavă și închinareție Slavă Slabă și înclinarea ție. Dumnezeule slăbi, când din veci spre veșnicie, har din plin ai și apoi ne l adus Nouă prin Hristos Iisus Mielul care ne-a purtat Sarcina de greu păcat Ne-nchinăm, ne-nchinăm Ție laudeți cântăm Slavă și Nara duncă, Dumnezeul e nemțis. Tu ne eşti eterna stință, hardintim ai a prins. Și ni l-a adus prumos noua primă sus să putem deplini intra în sfințită casa ta. Ne închinăm, ne închinăm, ție laudăți,